Amin. Precei care se închină la racla ta, nu i trece cu vederea prea bunune, ci solește-ne grabnic la Cristos, ci alungă -ne cu darul tău dorul necazului cumplit și lucrarea vrăjmașului de bucurie Ioane prea minunate să-L slăvim pre Dumnezeu că slăvit a prerobul său.